Alhamdulillah ala niamat iman Alhamdulillah ala niamat islam Alhamdulillah ala niamat Hidayah, hidaia Alhamdulillah ala niamat quran الحمد لله على نعمه Alhamdulillah <الهجرة> الحمد لله الحمد لله Alhamdulillah نعمه الرساله الحمد لله الحمد لله على نعمه التوبه الحمد الحمد لله على نعمه الاخلاص الحمد لله الحمد لله على نعمه الأخوة. الحمد لله. الحمد لله malam disini ingat nullah yang enak baik cinta untuk Allah �eron jilais Allah dan gli kinks その yang Allah dan Ya do Allah Allah Igfir dunia hina Illahana, igfir dunia hina Illahana, igfir dunia fi amrina Illahana, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah <alslope> Illah. <alslope> Betapa banyak dosa-dosa yang pernah kami lakukan dalam hidup ini ya Allah Ilahana Kami tidak sanggup menghitung jumlah dosa-dosa itu ya Allah Ilahana ya penguasa langit dan bumi wahai allah penguasa langit dan bumi wahai allah yang memiliki arasy yang maha agung ampunkanlah dosa-dosa kami ya allah ya allah ampunkanlah dosa-dosa kami ya allah Maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Saudaraku, ingatlah hari-hari ketika kita senantiasa berbuat dosa di hadapan Allah, saudaraku. Ingatlah malam-malam ketika kita secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi bermaksiat di hadapan Allah. Ingatlah saat kita sengaja melakukan hal-hal yang sangat hina di hadapan Allah. Ingatlah malam-malam ketika kita berdosa dan kita menganggap seolah-olah Allah tidak melihat kita. Seolah-olah Allah tidak memandang kita. Seolah-olah Allah tidak mendengar. Seolah-olah Allah tidak tahu apa-apa apa yang kita kerjakan. Ingatlah hari-hari ketika kita mengotori diri kita dengan lumuran dosa dan kenistaan. Ingatlah hari-hari ketika kita mengingkari perintah-perintah Allah. Ingatlah hari-hari kita ketika kita melakukan larangan-larangan Allah. Ingatlah hari-hari ketika kita, bagi yang pernah berzina, ingatlah hari-hari ketika kita melakukannya dengan mudah dan tidak tahu balasan yang sangat berat bagi pahala perlakunya. Bagi yang pernah melakukan dosa-dosa dengan narkoba, minum dan segala macam, ingatlah hari dan malam yang kita habiskan dengan minuman-minuman yang Allah haramkan, barang-barang yang telah Allah haramkan, dan kita dengan bangga menceritakan itu kepada orang lain. Ingatlah hari-hari ketika kita keluar dari rumah kita dengan air mata ibu kita. Ingatlah hari ketika ibu kita berdoa di dalam tahajudnya sementara dia tidak tahu di mana anaknya saat itu. Ingatlah hari-hari ketika kita membentak orang tua kita. Ingatlah hari-hari ketika kita mengecewakan orang tua kita. Ingatlah hari-hari ketika kita menyakiti orang lain. Ketika kita mengambil hak orang lain. Ketika kita berlaku arogan di hadapan orang lain. Ingatlah hari-hari ketika kita bangga akan dosa-dosa. Ingat hari-hari ketika kita berbuat dosa di hadapan Allah. Ingatlah dosa-dosa kita. Banyak sekali kita tidak mungkin lupa akan banyaknya dosa-dosa kita. Ingatlah salah satunya saja. Betapa kita dengan satu dosa itu saja harusnya layak dibakar dalam api neraka. Ingatlah dosa-dosa kita saudaraku. Karena hanya orang yang mengingat dosalah yang bisa bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuhah. Ingatlah hubungan kita dengan ibu kita. Cuba renungkan kembali tahun-tahun terakhir sebelum kita berhijrah. Bagaimana buruknya hubungan kita dengan ibu kita Apalagi bagi yang ibunya sudah wafat Apakah ibu kita dulu wafat dalam keadaan ridha kepada kita Atau ibu kita wafat dalam keadaan sedih dan kecewa kepada kita Atau orang tua kita ayah kita wafat dalam keadaan sangat kecewa kepada kita Bagaimana ketika kita tahu bahwa dia wafat sementara kita tidak ada di rumah. Bahkan kita tidak sempat mensolati orang tua kita. Tidak sempat memandikan orang tua kita. Kita hanya datang ke pusaranya ke kuburannya beberapa hari setelah dia dikuburkan. Ingatlah hari ketika kita bertengkar dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan guru kita, dengan teman kita. Dengan orang-orang yang sayang kepada kita. Karena kerasnya kepala kita. Ingatlah dosa-dosa yang sangat banyak yang kita lakukan. Ya Allah ya Allah kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak mungkin berada di rumah Allah ini kalau bukan karena hidayah Allah di dalam hati kita Tidak mungkin kita berada di masjid ini Tidak mungkin kita dengan sukarela Datang jauh-jauh untuk sholat Berjamaah, maghrib, dan isya Mendengar ta'lim, kecuali karena rahmat dari Allah Syukurilah nikmat dari Allah Syukurilah hidayah dari Allah Masih banyak orang yang tidak Allah Berikan hidayah dan dibiarkan dalam keadaan Bergelimang dosa dan bergelimang Dalam keadaan maksiat Allah telah menyelamatkan kita dari api neraka Allah menyelamatkan kita dari Syaitan Allah menyelamatkan kita dengan mempertemukan kita kepada orang-orang yang baik. Kalau bukan karena rahmat Allah pasti kita akan merugi dunia dan akhirat. Kalau bukan rahmat Allah pasti kita tidak akan beriman kepada Allah, kita bukanlah orang Islam, kita bukanlah orang beruntung, kita tidak tahu dan tidak mengenal Allah sama sekali. Mungkin kita masih menyembah berhala, kita menyembah patung, kita menembah nenek moyang. Kalau bukan karena hidayah Allah kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rahmat dari Allah. Menjadi seorang muslim adalah rahmat dari Allah. Menjadi orang yang bisa berhijrah adalah rahmat dari Allah. Menjadi seorang hamba yang bisa sholat berjamaah adalah rahmat dari Allah. Bisa memperbaiki hubungan dengan orang tua adalah rahmat dari Allah. Dimaafkan kesalahan-kesalahan kita oleh orang yang pernah kita sakiti adalah rahmat dari Allah. Bisa menggunakan... Tasbih dan berzikir adalah rahmat dari Allah, bisa membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Qur'an adalah rahmat dari Allah, bahkan bisa menitikkan air mata karena penyesalan adalah rahmat dari Allah. Syukurilah rahmat itu. Ya Allah, ya Allah, mari kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullah. Rabb al-Bara'iy, astaaffir Allah min ya Allah, Rabb al ya Tuhan kami. Astaghfirullah ampunkanlah dosa kami ya Allah. Minal khathaya semua dosa-dosa kami ya Allah. Astaghfirullah ya Rahman, Rabbal baraya ya Rahim. Astaghfirullah ya Ghaffar nina al khataaya ya ghafu astaghfirullah ya tawwa rabal baraya terima taubat kami ya allah terima taubat kami allah khataaya Rabbiziidznii 'ilman nafi'a wa 'amalan maqbulan wa tub taubatan nasuha Tubalaiya taubat ya Allah astaafirullah ya Rahman Rabbal baraiya ya Allah astaafirullah ampunkanlah ya Allah al khataaya maafkanlah ya allah rabbizidni berikanlah ilmu ya allah ilman nafi'a wa ya allah amalan mabula terimalah amal kami ya allah wa Rizqan halala, rizqiyang halal, watub ala iya, tawbatan nasuha, watub ala iya, ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbana, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kami yang begitu banyak selain engkau ya Allah Bukakanlah pintu rahmatmu untuk kami ya Allah Jika engkau menutup pintu rahmat itu siapa yang dapat membukanya kecuali engkau ya Allah Ya Allah rahmati ibu kami ya Allah Balaslah setiap kebaikan ibu kami olehmu sendiri ya Allah Karena kami tidak sanggup membalasnya yang setimpal dengan kebaikan ibu kami ya Allah Sayangilah ibu kami ya Allah Karena kami belum bisa menyayangi ibu kami Dengan kasih sayang yang seharusnya kami lakukan ya Allah Kami belum bisa mengasihi ibu kami Dengan kasih sayang yang sepatutnya ya Allah Kasihanilah dan sayangilah ibu kami ya Allah Beri rahmat kepada dia ya Allah Berikanlah pahala dari setiap pengorbanan Yang ia lakukan untuk kami ya Allah Dan berilah ampunan dosa dari setiap keringat tetes keringat dan tetes air matanya ya Allah Rahmatilah dia di dunia dan di akhirat ya Allah Ya Allah, berikanlah hidayah dan kebaikanmu kepada ayah-ayah kami, Ya Allah Dan bimbinglah langkah-langkahnya, Ya Allah Jadikanlah setiap jerih payahnya untuk menafkahi kami adalah ampunan dosa Dan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, Ya Allah Jadikanlah kami sekeluarga bertemu lagi di dunia dan di akhirat di dalam surgamu, Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Sampaikan salam kami kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin Terimalah taubat kami, Ya Allah Janganlah engkau biarkan kami kembali kepada masa-masa saja -masa jahiliah kami, ya Allah. Janganlah engkau biarkan kami kembali kepada dosa-dosa yang dulu sering kami banggakan, ya Allah. Jangan engkau biarkan hati kami kembali condong kepada kekufuran yang pernah kami lakukan, ya Allah. Selamatkanlah kami dari masa lalu kami, ya Allah. Jadikanlah masa depan kami masa depan yang penuh dengan amal salih, ya Allah. Masa depan yang penuh dengan air mata penyesalan, ya Allah. Masa depan yang membawa kami kepada husnul khatimah. Husnul Khatimah ya ar Rahimin, Astaghfirullah, Rabb al Astaghfirullah, min al Astaghfirullah. Ucapkan istighfar dengan sungguh-sungguh. Robbal barayya, mintalah ampun kepada Allah. Astaghfirullah ya Rahman mina khutayya. A'udzulillahi min al shaytan ar rojiim. Qul ya'ibadiyyaladin asrafu ala anfusim. La taqnatu min rahmati Allah La taqnatu min rahmati Allah Inna Allah yaghfiru al-zunubah Katakanlah kepada hamba-hambaku yang banyak dosa itu. Hamba-hambaku yang dulunya siang dan malam dia bermaksiat kepadaku. Katakan kepada hamba-hambaku yang hampir berputus asa untuk memohon ampunanku. Katakan kepada dia, Janganlah kalian berputus asa dari rahmatku, wahai hamba-hambaku. Sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya dan aku tidak peduli sebanyak apapun itu. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Rahman. Astaghfirullah ya Arhamar Rahimin. Rabbana... Aatina fi dunia hasana, wa fil akhirat hasana, wa qina adzaban. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu allah an illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.